Перепочинемо і вирішимо, що робити далі. З тієї ночі, коли Віра так довірливо й дивно заснула в його обіймах і непомітно зникла під ранок, Стас не міг спокійно спати. Та ніч ніби виставила перешкоду подальшим стосункам. Сотні разів він поривався. Зайти до неї. Виходила якась безглуздість. То він заснув у її кріслі, як останній ідіот. То вона, ця дивна золота рибка, запливла до нього і так само занурила у свій підводний химерний світ. Йому хотілося випірнути, забути її, ковтнути гарячого міського повітря або напитися і назавжди викреслити з пам'яті цей епізод. Адже, думав Стас, для неї це, певно, лише епізод у її бурхливому житті. Красива, вільна, навіжена рибка має бавитися такими ось епізодами і миттєво їх забувати. Стас стояв біля вікна, і вдивлявся в темні силуети дерев. Серпень відпливав за вікном, як величезний титанік. Йому хотілося вистрибнути з вікна, доплисти до нього, розгрібаючи руками вологе листя, піднятися на цей корабель, на це плавуче громаддя, зануритись у найдальшу найтимнішу каюту і зникнути разом з тінями присмеркових дерев, птахів та звірів. Він не міг зізнатися навіть собі, що увесь час виглядає у дворі знайому постать. Він бажав цього. Тоді можна було б вискочити на сходи, зробити вигляд, що просто вийшов покурити і знову, Заговорити із нею. Наприклад, так. Привіт, мале! Щось ти сьогодні раненько!» Іноді йому здавалося, що він насправді бачить її, але то були лише тіні. У дворі було порожньо. Біля під'їзду стояли три припарковані авта. Раптом подвір'я освітилося фарами машини. Стас одразу упізнав її. Це була та сама машина, на якій вона під'їхала кілька днів тому з компанією галасливих папуг. Стас напружився. Якщо вона вийде сама, його план втілиться у життя. – Рибко, будь сама, – заклинав Стас, пильно вдивляючись у темне склові конець машини, що якраз намагалася втиснутися поміж «Жигулем» «Та пежо!» Нарешті двигун замовк. Ще мить, і завта вислизнули дві незнайомки. «Знову до неї гості», – подумав Стас. «Адже такі дами можуть завітати тільки до рибки». Йому здалося, що одну з жінок він уже бачив у дворі того дня, коли заходив до Віри і познайомився з цим жалюгідним Альбертиком. Жінки безшумно зачинили дверця та машини. Постояли кілька хвилин, розмовляючи і допалюючи свої довгі цигарки. Потім так само тихо й швидко попрямували до під'їзду. Стас вийшов у коридор, прислухався. Ліфт зупинився на їхньому поверсі. Стас пожалкував, що на дверях місіс Гатсон, хоч як це дивно, не було вічка. На сходах стояла мертва тиша. Йому здалося, що дами просто завмерли перед її дверима. Він причаївся. «Мабуть, у них домовленість, і вона сама відчинила двері без дзвінка», – подумав Стас. «Але ж чому вони не верещать, як тоді? Дві дами вночі? Це ж пригода! Мабуть, у неї вже сидить весела компанія». «Але тиша нічим не порушувалася». Стас ще хвилину постояв біля дверей, прислухаючися, потім йому стало соромно. Так, мабуть, жебраки прислухаються до нічного життя багатих сусідів і мріють опинитися по той бік стіни. «Досить!» – пошепки наказав він собі. «Я на своєму боці. Прощавай, нічна рибко!» «Пий своє шампанське!» Він повернувся до своєї кімнати і хотів уже лягти, але його знову відволік ледь чутний звук долинув з двору. З під'їзду виходили, класнули дверця та авта. «Що ж так швидко?» – здивувався Стас. І щось змусило його знову підійти до вікна. «Дами!» Стояли біля свого авта і, здається, сперечалися. Потім одна хутко зняла з рук рукавички і стрибнула на заднє сидіння. «Дивно. Рукавички до майже літнього вбрання», – майнула думка. Авто безшумно рушило з місця. Цього разу із двору вони виїхали з вимкненими фарами. «Її, мабуть, немає вдома», – вирішив Стас. «Але чому ж тоді не було чутно жодного дзвінка? Адже, зазвичай, коли люди приходять випадково, а тим більше вночі, вони мають довго дзвонити у двері. Зараз на сходах тиша. Я побав'язково почув дзеленчання». Цікавість. І неясна тривога змусила його знову вийти в коридор та прочинити двері. На сходах нікого. Стас зробив кілька кроків і легенько штовхнув сусідні двері. Вони безшумно відчинилися під його рукою. «Не може бути», – не повірив Стас. Але двері були незамкнені. Він хотів гукнути в темряву, але від хвилювання голос зник. Він, навпомацки, увійшов до передпокою. У квартирі тихо і темно. Стас клацнув вимикачем. Світло не запалилося. Хтось викрутив пробки». Треба було вийти в загальний коридор, де стояв трансформатор, але Стас не наважувався це зробити. Спершу хотів з'ясувати, чи є господиня. Він обережно прочинив двері спальні. На розстеленому, зібганому ліжку лежала рибка. Її рука неприродно звісилася на підлогу. Якщо спить, я злякаю її. Майнула думка, і Стас на вшпиньках підійшов ближче. Місяць світив прямо у вірне обличчя. Стас відсахнувся. Це було обличчя мерця. Він дивився на нього якусь мить, і ця мить здалася йому вічністю. Цього не може бути. «Я так не хочу. Це неправда», – бурмотів Стас, намагаючись знайти пульс на тонкому холодному зап'ясті. Пульсу не було. Раптом він згадав, як колись давно мати розповідала, що витягла батька з того світу, бо знала, Якщо людина жива, на шиї мусить пульсувати якась артерія. Тоді лікарі вже констатували батькову смерть і збирали свою реанімаційну апаратуру. Де та артерія? Руки німіли та відмовлялися щось відчувати. Він закинув вірену голову і припав губами до її шиї.